Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть: А хто нам, а хто нам А хто принесе? принесе. <світлення> а. а батько їм на те: Дівка принесе. А <світлення> дівка на те каже: Та <світлення> я дороги не знаю. От брати у відповідь. Слухай. <світлення> <світлення> О там є така гора, так, є, правда, о, так, та, гора. Так. Там буде три дороги. А Перша... на котрій так, дорозі так, стружки так. будуть лежати. де Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружить. Він узяв стружки, позбирав та да кидав по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору. І пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змію взяв її, дав в нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері. – Мам, мам! – Мамо! – Мамо, де ви були, мамо, з, да, разом обіде. з обідом? – Де да, обід? Мати на це їм каже. Я ж давно вам з дочкою послала. От вони до самого вечора її чекали, чекали, чекали. Вранці встали її. Нема, тоді браті кажуть. А, слухай, а може її тоді проклятуващий змію взяв, а? А може її узяв Ох, холера. Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались. Очередник питає. Ха, куди ви йдете? Вони на це кажуть. А, до, змія. Е, до змія. Сестру Так, так. Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола. Вони не захотіли, а, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровтились, він їх питає. Куди ви йдете? Ай, дозмінь я, сестру, сестру, сестру днімати йдемо. От слухайте сюди, коли хочете її одняч, то з'їжте у мене самого найбільшого барана. <ріст> вони не захотіли, <ріст> та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині, вони поздоровувались. <ріст> він їх питає. А куди йдете? До Змію йдемо! Сестру одніма йдемо! Хе! Та коли хочете її одніть, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана! кабана ні. Вони ні, ні, ні. не захотіли, ні, ні, ні. та й пішли. Їдуть да їдуть, аж Змій стоїть коло свого дому. Змій і каже... Здравствуйте! Чого вас сюди занесло? Тутеме, тутеме за сестрою, ми прийшли Змію! Коли хочете свою сестру з'явить, так з'їжджте дванадцять волів, дванадцять варанів і дванадцять кабанів. Вони по малесенькому кусочку з'їли, дай більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів, ні дочки Узяла відра та пішла по воду До колодязя Набрала води, да йде Коли горошина котиться по дорозі Да й скочило відро А вона й не побачила Прийшла додому, виливає воду Коли дивиться горошина у відрі Вона узяла, да й з'їла її А у тієї горошини народився син Дали йому ім'я Покоти горошко Він росте, не по годинах а по хвилинах. Посідали вечеряти, по котогорошкою питає. Чи у вас, мамо, були ще діти, мамо? Було у мене двоє синів і одна дочка. А де ж вони? Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки. Він повечеряв, обувся і одягнувся. І каже. Підовжуй, я тепер за ними. Просить він у коваля зроби мені велику булаву Коваля зробив йому булаву поки до грошку взяв булаву заплатив да й пішов От іде він іде коли пасе чередник череду Він із ним поздоровкався Чередник його питає А куди ти йдеш? <звілляє> Йду до змія Сестри одніма Ну то з'їж у мене найбільшого вола Так і однімеш Він з'їв, подякував Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. та й пішов Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотигорошко й з ним поздоровався. Пастух його й питає. – А куди ти йдеш? – Він йому каже. – До змія, сестри й однімать. – Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одімеш. Він з'їв, подякував, та й пішов. Пропорам. Іде та йде, коли свинар пасе свину. Покито Грошко з ним поздоровкався, сценар його питає. Е, куди ти йдеш, а? – змія, сестри віднімати йду. – Ну, то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одімеш. Він з'їв, подякував та й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім Змій. І сестра бере коло-колодяза воду. Здравствуй, сестро! Каже, а вона йому на це? Такий ти мені брат. Він каже. А, побачиш, який я тобі брат. І раптом виходить змій. Ааа, <плес> здравствуй, здравствуй, <плес> <А>, здрастуй! <здравствуй. плес> а, а чого ти прийшов? <плес> за сестрою, та да за братами прийшов. Ну, той-той-той, ну, той, той, той, той та, брати, з'їжь дванадцять абонів. Аааа, 12 баранів. І дванадцять абонів! Він взяв і... Ти. <ріст> Оги. Змій каже: "Володець. Ну, то тепер чи будемо битися, чи миритися? О, будемо битися. Я з тобою не хочу миритися. <ріст> Дими, <ріст> <ріст> Дими, ти ти, бо ти в своєму добрі хазяїн, а не я. От змій як дунув, <ріст> у нього став чавунний А покоти горошко, як дуну. Тік у нього став мідний От покоти горошко Як дав змію булавою Так змій став по коліна в землі Ударив другий раз І змій Зник Тоді узяв змія Посік порубав, на попіл перевіяв Братів з-під каменя і звернув Забрав їх і сестру, да й пішов додому Батько і мати були дуже раді